Мати не може з сином поїхати на війну. Решта солдатів підуть далі в атаку чи кудись там іще у воєнних справах, а вона залишиться з ним, буде доглядати його, поки приїде швидка допомога. Чи що там приїжджає? Вона врятувала б його, вона притисла б його до себе, вона зігріла б його своїм теплом. Мати стояла на колінах посеред вмерзлої бруд війни і кликала свого єдиного хлопчика, свою кровинку, Розхитуючись у такт безгучною жартівливою колискової, яку він любив слухати в дитинстві, під яку швидко засинав, і яку їй співала ще її бабуся. На болоті, на мисі, просить зайка у лиси, лиса зайку не дає, зайка лапкою дістає. Вона пам'ятала, як Сергійко запитував, що лисиця не дає зайчику. Вона цілувала його в заспані оченята і говорила. Яблучко, морквинку, полоничку. Неподалік пролунала кулеметна черга. Незрозуміло, хто стріляв і по кому. Все-таки лінія фронту. Калюжний кинувся на неї, закривши своїм великим тілом. Стрілянина припинилася так само несподівано, як і почалася. Коли Калюжний і далі, притискаючи Наталію Сергіївну рукою до землі, підвів голову та спробував визначити, звідки стріляли, пролунала друга черга, і йому, здалося, було чути, як над головою свистять кулі. Вони обоє втислися в холодну землю і так лежали, обнявшись кілька довгих хвилин. Російська мати і український солдат. На полі, де інший український солдат убив російського солдата, її сина, який сам прийшов сюди вбивати. Навіщо? За що? На зворотному шляху у поїзді «Харків-Москва» вона знову намагалася читати ту саму книжку з тієї самої сторінки, але літри знову не складалися в слова. Виходячи, вона забула розгорнуту книжку на столику в купе. У капі, посеред порохового смороду, Посеред обстрілів, що йшли один за одним, Олексій сидів, прихилившись спиною до холодильника з днювальними і переглядав на екрані камери те, що назнімав за день. Раптом у правому стегні щось завібрувало, пікнуло і вурвалося. Олексій дістав ожилий телефон і прочитав повідомлення від Ніки. «Я кохаю тебе. Повертайся». Перед тим, як вибухова хвиля підняла його в повітря, вдарила головою об залізну палю під віконня, і тьмяне світло дня змінилося для нього ніччю, він встиг відправити їй коротку відповідь з одного слова. «I love you». Коли виснажена за добу провідниця зайшла в купе, де була Наталія Сергіївна, щоб забрати склянку в металевому підскляннику, гордість і фірмовий знак російської залізниці, вона знайшла на столі розгорнуту товсту книжку. Всілася під першу голову рукою і почала читати. Людмила Миколаївна підійшла до могильного пагорба і прочитала на фанерній досці ім'я свого сина та його військове звання. Вона відчула, що волосся її під хусткою заворушилося, чиїсь холодні пальці перебирали його. Поряд, праворуч і ліворуч, у притул до огорожі, Широко стояли так само сірі горбки без трави, без квітів, з одним єдиним прямим дерев'яним стебельцем, що стрільнуло з могильної землі. На кінці цього стебельця була фанерка з людини. Фанерок було багато, їхня одноманітність і густина нагадувала стрій зернових, які щедро зійшли на полі. Ось вона нарешті знайшла Толю. Багато разів вона старалася вгадати, де він, що він робить і про що думає, чи дрімає її маленький, прихилившись до стінки окопу, чи йде дорогою, чи сьорбає чай, тримаючи в одній руці кухлик, а в другій – шматочок цукру, чи біжить полем під обстрілом. Їй хотілося бути поряд. Вона була потрібна йому. Вона б долила чаю в кухлик, сказала ще хліба». Вона брозула його і обмила на терту ногу, обмотала йому шию шарфом. І щоразу він зникав, і вона не могла знайти його. І ось вона знайшла Толю. Але вона вже не була потрібна йому. Далі виднілися могили з дореволюційними гранітними хрестами. Могильні камені стояли, як натовп стариганів, нікому не потрібних, усім байдужих, Одні повалилися набік, інші безпорадно прихилилися до стовбурів дерев. Здавалося, небо стало якесь безповітряне, наче відкачали з нього повітря, і над головою стояло наповнено сухим пилом порожнече. А беззвучний потужний насос, що відкачав з неба повітря, працював, працював. І вже не стало для Людмили не лише неба, але й не стало віри і надії. У великій безповітряній порожнечі залишився тільки маленький, у сірих, змерзлих грудках, пагорб землі. Провідниця змахнула сльозу, закрила книгу, прочитала назву «Життя і доля». Взяла її з собою і вийшла з купе, забувши підстаканник. Розділ п'ятнадцятий. Ксюша. Хіба можна збагнути любов хоч на мить? А була то коджава. Вони мовчки лежали в ліжку і уважно вивчали стелю, наче десь там, на горі, завитим курсивом от-от випливе відповідь на неозвучене питання кожного з них. Як жити далі? Коли стало ясно, що жодного штурму Солигорська не буде, бо жидобандерівські карателі, послані київською хунтою, а. не готові воювати в місті, і б. не готові воювати у принципі, Олексій отримав від редакції дозвіл повернутися до Києва, щоб відпочити і перезрядити обийму. Ксюша його не дочекалася і повернулася вдало з рейсом через Франкфурт, бо, мовляв, не може пропустити візит до лікаря. Нічого серйозного, жіночі справи. Вони дуже мило поговорили по телефону, запевнили одне одного у вічному коханні і в тому, що безмежно сумують одне за одним, що загалом і було чистою правдою. Коли він зателефонував до Ніки з Харкова, саме тоді найкращий друг Горловський, що сам потрапив до Диркінського розстрільного списку і втік із Солигорська, привіз Олексію його речі і найголовніша камери, та просто відповіла. «Моя подруга поїхала до батьків на тиждень». Ти можеш зупинитися в мене, якщо хочеш. Саме це, якщо хочеш, перевірена і безвідмовна зброя жіночого шантажу і переважило всі інші розмисли. Олексій зупинився в неї, хоч у готелі мав заброньований номер. Він зв'язався по телефону з ресепшн і попросив чергову ні з ким не з'єднувати його, сказати, що в них на поверсі щось із лінією. І попросити того, хто телефонуватиме, набрати його мобільний український номер. Тож у маленькій затишній квартирі на Тарасівці, у центрі Києва, на широкому зручному ліжку Олексія і Ніка суворо виконували настанови його редакції. Перезаряджали обойму. Усе бурне, фізичне, біологічне, емоційне, з відкиданням черевичків, зриванням одягу, покривала, ковдри, простирадла, подушок, із криками, стогонами і навіть сльозами було вже позаду. Вони вже встигли віддихатися, почуття трохи притупилися. І розум знову почав ставити одне і те ж кляте питання – що далі? Час простих відповідей закінчився, почався час простих питань. Він зазвичай завжди настає одразу після ловмейкінг, як темний ранок після світлої ночі. А можна, звісно, ось так в обіймах одне одного провести ще годину, ще ніч і ще день. Та все одно рано чи пізно доведеться відповідати на телефонні дзвінки, дзвонити самому, брехати, з'ясовувати, дивитися у ванні собі в очі і обов'язково читати собі в голос осоружну коротку мораль. «Який же ти козел!» Найстрашніше та найнеприємніше – це з'ясувати все із самим собою, коли всі карти розкриті і крити нема чим. Олексій зазирнув собі в очі. Зрозумів раптом, що немає жодної заповіді, яку б він не порушив. Відвів погляд і повернувся до кімнати, де його сивого, одруженого мужика, люблячого чоловіка, що розміняв шостий десяток, досвідченого журналіста з глибокими шрамами на тілі і в душі, чекала в ліжку дівчинка, віком молодша за його сина. Яку він хотів, за якою сумував, заради якої повернувся до Києва. У якій йому подобалося все – і від якої він не міг відірватися. Там, у ванні, коли дивився в дзеркало, він як злочинець на суді виступив перед самим собою з черговим, безмовним останнім словом. «Я люблю свою дружину, я не можу без неї жити, я обожнюю Ніку. Я не можу жити без неї. А тепер кидайте в мене каміння». «Но, знаєш, хоч Бога к себе призові, разві можна понять що-нібудь в любові? Олексій дуже любив цю пісню Булата Шалвовича і часто співав її і Ксюші і друзям, але лише зараз зрозумів, у чому зізнавався поет і про що він співав. Він поцілував Ніку в губи, потім ліг поряд на живіт і обхопив руками подушку. Вона піднялася, сіла на нього, охопивши його боки своїми колінами і почала водити руками по його спині, вгору і вниз. «А що це в тебе за два круглі шрами?» Ось тут, наче опіки. Я в дитинстві був хирлівим хлопчиком і потерпав від фурункулів. Мама купувала мені пивні дріжджі. Зрозуміло. А що таке певні дріжджі? Це неможливо пояснити, Ніко. Мила моя, якщо вже ти це робиш, чи не могла б ти випустити кіхтики, як кицька? І почухати мені під правою лопаткою. Ага, ось так. Трохи вище, трішечки нижче. «Слухай, їжачок, може тобі в лазню сходити?» «Я щойно звідти». Обидва засміялися зі старого анекдоту. Це був той період стосунків, коли нічого не дратує, нічого не приїдається, коли можна все. А він повернувся до неї лицем, а руками затримав її. Двічі дзвонив телефон, але він не брав слухавку. Коли вона нарешті накричалася так, що мешканці будинку мали б викликати міліцію, вона так і залишилася над ним, випроставшись, заклавши руки за голову. Сам він досі не міг віддихатися і, мовчки, не відриваючись, у всіх значеннях цього слова дивився знизу, як піднімаються і опускаються її груди. «Тобі добре зі мною?» – поставила вона зрештою класичне риторичне питання. «Дуже. А тобі?» А ти, як гадаєш? Інакше мене б тут не було. Дуже тобі дякую за шевство над Ксюшою, поки вона була тут. Нема за що. Вона така класна, така жива, справжня, така красива. На нас із нею на вулиці озиралися. Ти сама, красуня. Не прибідняйся. На тебе і без неї озираються, як я встиг помітити. Ну, гаразд. Хай буде, як ти кажеш. Так і є. Про що ви з нею говорили? Це наш жіночий секретик. І все-таки про тебе, мій сивий юначе, про тебе, коханого. І що вона сказала? Що ти найкращий чоловік у світі. Сподіваюся, ти не кивала у відповідь? Я сказала, що ти неймовірний професіонал. І ми обидві реготали. Ми випили забагато шампанського у канапі. Потім п'яні гуляли по Андріївському узвозу. Я показала її дім Булгакова. Наступного дня водили її в Лавру, а ще через день ми їздили в Межигір'я. «Ти кохаєш її?» «Так. А мене?» «Тебе обожнюю». «Ага. Її ти кохаєш, а мене обожнюєш. А в чому різниця?» «Ні в чому». «Так ти кохаєш мене чи лише обожнюєш?» «І те, і інше. Отже, ти кохаєш двох». Я так не можу. Усі люди кохають по-різному. Я скасувала весілля. Чому? Тому що я кохаю тебе. Хіба ти не кохаєш, Степана? Кохала та перекохала. Так он чому він поліз до мене битися. У цей момент знову задзвонив його телефон. Це була Ксюша. Так, кохана, як добре, що ти зателефонувала. Ніка підвелася з ліжка, загорнулася у широкий рушник і повільно, хитаючись, пішла в душ, не забувши озирнутися у дверях. «Я дзвонила тобі двічі», – сказала Ксюша. Зв'язок був не дуже, але голос її все одно здався йому дивним, не таким бадьором і теплим, як завжди. О, так, тепер я бачу. Я вимикав телефон, коли летів із Дніпропетровська, і забув увімкнути. Але він у тебе дзвонив. Це український МТС, він так працює. Я телефонувала в готель, там сказали, що на твоєму поверсі щось із лінією. Так, після пожежі в сусідньому будинку тут на двох поверхах досі не працює лінія. Мені сказали, що на одному. Утім, неважливо. Ти де? Як де? У номері своєму. Редагую портфоліо на предмет чергової премії. Чудово. Ти можеш відірватися від редагування портфоліо і вислухати мене? Я слухаю тебе, кохана, Альошо. У мене пухлина. Яка пухлина? Наймовірніше злоякісна. Аналізи ще не готові. Пухлина чого? Шлунка. За годину Олексій був у Бориспільському аеропорту, очікуючи рейс на Париж, аби потім долетіти до Нью-Йорка і звідти до Даласа. Довелося купити бізнес-клас. З Парижа Олексій подзвонив Ксюші. «Я кохаю тебе. Усе буде добре». Нічого доброго не було. Пухлина виявилася неоперабельною. Четверта стадія. Найгірший рак з можливих. Низько диференційований. Майже на три чверті шлунка. Майже без симптомів. Неймовірно. Так, була відрижка після їди. Але це треба бути американцем, щоб бігти з відрижкою до лікаря. Так, Ксюша худла. Але вона дотримувалася посту, що зими і що весни не через релігійний фанатизм, а заради здоров'я. Ну, трохи більше схудла, ніж зазвичай. Болі і відчуття швидкого насичення їжею почалися тільки наприкінці квітня. Найкращий американський онколог сказав, що оперувати не можна. Буде лише гірше. Уся надія тільки на ударну хіміотерапію. Три тижні в лікарні, крапельниці і таблетки. Син Арсеній, його дружина Джейн і Олексій змінювали одне одного біля її ліжка. Ксюша танула на очах. У перерві між першою і другою хімією Ксюшу привезли додому. Вона ще ходила, але їй дедалі важче було ковтати їжу. Одного разу, повернувшись з крамниці, Олексій застав її у своєму кабінеті. Вона сиділа, не ворухнувшись і не обертаючись навпроти його увімкненого комп'ютера. «Любий, нам доведеться з'ясувати стосунки», – сказала вона майже байдуже. Ідучи, він забув закрити пошту і вимкнути комп'ютер. На екрані світилося їхнє останнє листування з Нікою. «Ніка, я обожнюю тебе. Олексій, я теж». «Вибач, я не хотіла залазити в твою пошту», – так само відчужено, сказала Ксюша, дедалі більше схожа на свою тінь. «Я хотіла подивитися погоду». Вона повернулася до нього і подивилася так, як ніколи ще не дивилася. Як ти міг? Я так тебе кохала, так вірила тобі. Це було один раз, так вийшло, була війна. У тебе було 25 війн, і завжди так виходило? Я мала здогадатися ще в Києві, коли вона сказала, що ти справжній професіонал. «Так, Алюшо, ти справжній професіонал, і не лише блядства, але й брехні!» Він почув від неї матюку перше і в останнє в житті. «Прости мені!» Це була помилка, емоційний зрив, війна. «Ксюшо, прости мені!» Він сів перед нею і уткнувся головою їй у коліна. Вона почала автоматично гладити його волосся. Потім зупинилася. Відвела руку. «Бог простить. Я не хочу більше жити». Ксюша заридала і закашлялася. Олексій подав хустинку. Ксюша надривно кашляла і випльовувала в хустинку частинки пухлини, яка розпадалася. Він стояв поруч і обіймав її. Їй сказали, це гарний знак, що пухлина розпадається, отже хімія діє. Йому лікар сказав що це кінець. Коли напад минув, вона раптом різко піднялася, обійняла його і закричала йому на вухо. «Я кохаю тебе! Я кохаю тебе! Врятуй мене! Врятуй!» Він одніс її в ліжко, і вони знову були щасливі разом. Коли вона заснула, Олексій вийшов у двір і набрав Ніку. Та одразу взяла слухавку. «Так, кохане, ну, як у вас справа, як Ксенія? Їй краще?» Ксенія помирає. «Як же це? За що? Чому?» Ніка заплакала в слухавку, її сльози були щирі. «Ніка! Так, коханий, Олексій чув, як вона сякалася в хустинку. Вона знає про нас. Мені довелося їй усе розповісти». Ніка перестала плакати, довго мовчала. Потім нарешті вимовила таким тоном, якого він від неї ніколи не чув, наче його вухо доторкнулося до крижаної криці. «Це дуже жорстоко щодо неї. Це дуже жорстоко щодо мене. Більше ніколи мені не дзвони». І вимкнула телефон. Він спробував передзвонити, але почув автовідповідач, що говорив так само крижаним тоном. У абонента не лишилося місця для запису повідомлень. Як дивовижно часом підвішене життя, на такій тоненькій нитоці, що багато, якщо не більшість, подій у житті відбувається абсолютно випадково. І часом шанси на те, що щось відбудеться, мізерні, і подія видається абсолютним дивом. Але дива трапляються. У далекому 87-му році спекотного і задушливого московського серпня він повернувся з офіцерських таборів, засмаглий, зубастий, підтягнутий, мускулястий і веселий. а Він не був тверезим жодного дня того літа. Якщо бути до кінця чесним, він не був тверезим жодного дня відтоді, як повернувся з армії в 1984 році та вступив до освященного ІКАА – Інститут країн Азії та Африки при Московському державному університеті, який зазвичай всі називали по-старому – Інститутом східних мов. На третій парі, а іноді і на другій, він був уже фактично і хімічно на підпитку. І решта дня, одні тоді були нескінченні, складалися з портфейну, дівчат, гітари, портвейну, дівчат, жінок, портфейну і знову дівчат. Або жінок. Утім, підвечір ця непевна грань стиралася начисто. Уранці, ніби нічого і не було, він пробігав свої п'ять кілометрів берегом Хімкінського водосховища, робив свої коронні 36 підйомів з переворотом на турніку і не мав ані найменшого уявлення про те, що таке похмілля. В його жилах замість крові був Портвейн, а в голові були тільки дівчата і жінки, або навпаки, і більше взагалі нічого. Цього серпневого вечора він випивав зі своїм приятелем Сашком Філімоновим у маленькій потайній комірчині. Двері до комірчини відчинялися через стінку шафи в диспетчерській готелю «Супутник», де Сашко, його однокурсник, що через здоров'я відкосив від таборів, підробляв черговим. Сашко відлучився на годинку в якихось справах, бігав по Портвейн. За тих билинних радянських часів Портвейн не лише був найпопулярнішим напоєм передової радянської молоді, але й зазвичай несподівано закінчувався на найцікавішому місці. Сидячи у зашаф'ї, він прийняв кілька телефонних дзвінків за Сашка і сам, того ще не розуміючи, став володарем інформації, яка вже за кілька хвилин переверне все його життя і життя інших людей. Невдовзі Сашко повернувся, пиятика продовжилася, і от уже забігав-заковзав нестійкий палець по раях, Наташах, Оленках і Ольгах у засмальцьованому записнику. Але тут, у головній кімнаті, раптом утворилася чиясь присутність у вигляді стукоту в двері, шелесту кроків і сукні. Сашко вийшов із шафи і долучився до розмови з невідомою дівчиною, яку цікавив час прильоту в гурту німецьких туристів з ФРН. Сашко не знав про це, а нічоїсінько. Його друг, що володів тією самою інформацією, отриманою під час короткої телефонної бесіди з нестановленою особою, гучно вигукнув із шафи. А їм скасували рейс з Іркутська. Вони завтра прилітають оцій же порі. «Ой, а хто там у вас у шафі?» – живо, з непідробним інтересом, спиталися гостя. «Це в нас песик балакучий у шафі живе», – пожартував Сашко. «А цього вашого песика часом звуть не Альоша Молчанов?» – наполегливо і з якоюсь надією в голосі вела далі дівчина. Заінтригований Альоша, похитуючись, вийшов із шафи. Після вигуків, сповнених подиву, захвату, насолоди… Передчуття і обіцянок, міцних обіймів і дружніх, але й в процесі перетворюваних на щось нове взаємних поцілунків, дівчина-гід-перекладач, а за сумісництвом писана красуня, далека родичка Льва Толстого і просто комсомолка-спортсменка, яку звали Таня, була затягнута до шафи. І після того, як Сашко ще разок зганяв за портвейном, банкет продовжився. Таня і Олексій... Ходили до одного дитячого садочка. Вона навіть пам'ятала, як він очолював у садочку гонки на горщиках – історичний епізод, що зовсім випав з його пам'яті. А потім навчалися шість років у паралельних класах, аж допоки його сім'я не переїхала до іншого району. Одного разу років у тринадцять вони двома класами ходили у похід. Там, біля вогнища, Альоша співав усі поспіль пісні Висоцького – Поки зірвав голос на парусі, який порвали. Каюсь, каюсь, каюсь, хрипів Альоша, і всі дівчата, включно стану, і дивилися на нього схвильованими, якщо не закоханими очима. Кожній із них цієї миті хотілося зануритися рукою в його пишні кучері. І волею випадку й долі, після тривалої розлуки тані судилося упізнати в кількох словах, що долинули й шафи знайомі хрипаві нотки Альошиного голосу. Після трьох годин, двох пляшок портвейну, двадцяти поцілунків, тисячі анекдотів і моря спогадів Таня і Ільоша мчали з південно-західної, самі у темному салоні інториського автобуса. Його виписав задля цього Сашко незадовго до остаточної втрати свідомості. Мчали вони крізь темну дощову Москву на вулицю Правди, у будинок з ідіотичним, але нестерпно символічним номером 1 2 де для Олексія назавжди і безповоротно закінчувалася перша п'яна половина його життя, та починалася друга, не надто тверезіша, звісно, але й зовсім інша, сповнена кохання, щастя і найрізноманітніших супутніх проблем. Сувора Таніна мама, удова, викладач гірничого інституту, була у відпустці в Криму. Таніна сестра Ксюша, на два роки молодша за неї, теж була у відпустці в Абхазії. А Танін, трирічний син від першого швидкоплинного шлюбу, Єгорка, відпочивав і лікував слабкі легені в санаторії у підмосковному Звенигороді. Таким чином у розпорядженні заново віднайдених, але зі швидкомінливим статусом друзів дитинства було трикімнатне ліжко, Гаряча вода, три пляшки портвейну та дві кассісу, і вся решта ночі, що тривала ще два чи три дні. Якоїсь рідкісної миті просвітлення посеред алкогольно-тестостеронового сп'яніння, коли Альоша, похитуючись, вибрався в довгий коридор, він раптом зустрів там граційно сором'язливу тінь родоволосої дівчинки, яка втиснулася в стіну, наче намагаючись пройти крізь неї спиною і назавжди зникнути з його життя як геній, швидкоплинного видіння. Так відбулася перша зустріч Альоші та Ксюші, тієї самої Таніної молодшої сестри. Через кілька днів після остаточного пробудження Таня повідомила Альоші, що вона їде у відрядження і попросила за її відсутності навідати її горку, що нудився в санаторії під Москвою. До слова, запальне Альоша на той момент уже встиг зробити Тані пропозицію руки і серця, і Таня мала вибрати між ним і десятком інших женихів, що оббивали пороги будинку першої красуні Москви. Вибір вона, звісно, вже зробила і зрозуміло, який, але заявила, що повідомить своє рішення за тиждень після повернення з поїздки. У цьому конкурсі, звісно, не працював принцип «файр-плей», оскільки Альоша вже певний час безвилазно перебував, так би мовити, у середині дому і мав неспростовну перевагу практично свого поля перед тими претендентами на руку, які маялися від невизначеності назовні. На час їхньої розмови і передачі доленосних інструкцій на кухню нечутно війшла а точніше впливла повітрям, наче в режимі уповільненої зйомки, легка, граційна, хоч і трохи заспана, бо тічелівська ксюша, що складалася переважно з веснянок, вогняно рудового волосся і підсліпуватих очей за товстими скельцями окулярів. І тут таня зробила фатальну помилку вона недооцінила підступність Альоші, її рідної сестри та долі. Вона спитала Ксюшу, яка обожнювала її горку і за частої відсутності тані виховувала його як рідного сина, чи не хоче та за компанією за Льошею з'їздити у Звенигород. Ксюша, з якою моментально злетів сон, змінившись, щоправда, певним трепетом без роздумів погодилася. Таня, не відчуваючи підступу, не вагаючись і не думаючи про наслідки, радісно розцілувала обох і зникла за дверима духами, дишечі і туманами. А Льоша нарешті поїхав додому втушено, де сказав мамі, що одружуються. Мама перехрестилася і зварили йому пельмені. Вранці наступного дня спекотний, п'яний серпень змінився на прохолодний, тварезе вересень. Ксюша і Олексій, як і було домовлено, зустрілися біля білоруського вокзалу. Обоє прийшли хвилина в хвилину, звідки вирушили порожньою електричкою в бік Звенигорода, Попередньо припаши газети і журнали з кросвордами у привокзальному кіоску «Союздрук». Дорогою Олексій демонстрував освічність, а Ксюша, не підводячи очей, вписувала нерівні літерики в рівні клітинки. А за пропиленим дряпаним склом тим часом ми готіли станції з дурнуватими назвами – «Робітниче», «Селище», «Тестівське». У Звенигородському дитячому санаторії оголосили карантин. Єгорку можна було побачити лише через високе вікно на першому поверсі пошарпаної старовинної будівлі, ядучо селатового кольору. Ксюша стояла, залізши на Альошине коліно, і спілкувалася з Єгоркою через скло. Альоша, своєю чергою, бережно підтримував Ксюшу за талію і інші частини спини для стійкості конструкції, і вони обоє вже починали відчувати ці зростаючі вольти і ампери електричних розрядів, що сполучали їхні тіла життя й долі того прохолодного Вересневого півдня. Через півгодини вони вже сиділи в якійсь звинигородській склянці, сміялися, пили тепле совєтське шампанське, на Алюшині останні кишенькові, інших у нього ніколи і не було гроші, та були щасливі. Так само, як і всі наступні 27 років. Мов одна мить, минув тиждень, і коли Таня повернулася, Ксюша чесно розповіла їй про те, що сталося. Таня суворо подивилася їй в очі і сказала тоном схвильованого гарного гіда перекладача Ксюша, ти збожеволіла? Подивися на нього. Йому ж у голові самі жінки і випивка. Він же тебе за тиждень покине. Танюшо, навіть якщо він кине мене через тиждень, я буду щаслива всю решту життя. вимовила Ксюша тремтячим голосом і веснянки попливли на випередки її блідим, схвильованим обличчям. Двадцять сім років потому, помираючи в найкращому техаському онкологічному шпиталі, Ксюша, неймовірно виснажена і схудла за короткий час хвороби, але досі така ж молода і гарна, неслухняними пальцями набирала повідомлення для Альоші. Той вийшов з лікарні чогось перекусити, у сусідній Забігайлівці. Допиваючи свій еспресо без цукру, Олексій прочитав повідомлення від Ксюші, якому було тільки одне слово – «Звинігород». Коли він повернувся до Ксюшиної палати, і вона отямилася від забуття, то найперше спитав її про це дивне СМС в одне слово. Ксюша взяла його руку своїми довгими, холодними і висхлими пальцями, з яких уже давно сповзли всі кільця і персні, притисли її до своєї ще холоднішої щоки і прошепотіла. Хоч ти нічого й не пам'ятаєш, я все одно так кохаю тебе, дурника. Ксюша померла наприкінці червня у нього на руках. Її поховали на затишному зеленому просторому кладовищі неподалік їхнього будинку. Навколо не було ні хрестів, ні надгробків, лише суворі могильні плити. На її сірій мармуровій плиті викарбувано два імені – Ксенія Верховська – дати народження і смерті, та Олексій Молчанов – дата народження. Через дев'ять днів Ніка та Степан повінчалися у Михайлівському соборі в Києві. Степан був у парадній військовій формі, вона в стриманій чорній сукні. Церемонія теж була сувора, як і сукня нареченої, і найменше нагадувала весілля. З гостей були тільки родичі. Наступного дня Степан повернувся до себе на війну. Розділ 16. Олександр Сергійович водила. Тролейбус, що прямує на схід. Тролейбус, що прямує. Віктор Цой 9 жовтня 2014 року. Піски Олександр Сергійович не помітив, як заснув і не зрозумів, де прокинувся. Зрозумів лише, що живий. Поки що. Стеля підвалу ходила ходором, струшуючись разом із землею. На голову сипався сухий дощ з пилу. Спочатку він подумав, що в нього так б'ється серце. Потім зрозумів, що це розриви снарядів на горі. Він освітив телефоном підвал і потроху почав згадувати. «Ах, де вчора я був, не знайдеш, хочу би». Олександр Сергійович не був з похмілля. Він не пив учора, він взагалі вів тверезий спосіб життя. Зокрема, і через роботу. Колишній інженер... На Дніпропетровському машинобудівному заводі він уже 15 років сидів за баранкою. Спершу таксував, а останні п'ять розвозив весілля і похорони на мікроавтобусі «Мерседес», якого пестив і беріг, хоч той і не був його власністю, а належав приватній транспортній конторі «Поїхали». Випивав Олександр Сергійович, якщо це можна назвати випивкою, раз на тиждень, суботнього вечора, перед вихідним і лише кілька пляшок львівського, пива, звісно, і лише, якщо у неділю не працював. До випивки, на відміну від усіх його рідних і знайомих, давно не тягнуло. 54-річний водила відпив своє після армії, коли років зодва бив байдики, повернувшись з Афгану і доводячи всім, що він герой, і за них кров лив. Так би і спився остаточно, якби не зустрів жінку своєї долі, Надю. З нею він і жив, досі душа в душу, виховуючи спочатку дочку і сина, а тепер уже трьох онуків на вихідні та свята. Життя вдалося. Крім Надійки, він мав в житті ще одну полум'яну пристрасть – рибальство. Рибалив щосуботи, незалежно від сезону і погоди. Був час, коли він навіть власні гачки для риболовлі виточував, не кажучи вже про грузила і поплавки. Він як ніхто знав усі до єдиного рибні місця Довкіл. Початок жовтня в їхніх краях випав теплий і сонячний. До шаленого рибальського кайфу на хисткій першій кризі було ще далеко, і він мріяв просто розслабитися в останніх теплих сонячних променях. Просто на поплавок подивитися. Надійка вже склала все в дорогу: поїсти й попити, і чекала його у п'ятницю ввечері перед телевізором. Робота того дня випала неби і лежачого – відвести підрозділ солдатів на війну. Усього і клопоту. І не в Паншер, Трикляти, чи Саланг, а в Красноармійськ. Паншер і Саланг – райони в Афганістані. Три години дороги від Дніпра, як усі тут називали їхнє велике гарне індустріальне місто, яке давно було в стагнації. Солдати вантажилися біля будівлі міської адміністрації. Виносили звідти свої величезні, з них завбільшки, наплічники, зброю, автомати, кулемети і гранатомети, цинки з патронами, ящики з гранатами, тощо. Їх було дванадцятеро. Усі, крім одного, були в новенькому камуфляжі, без знаків розрізнення, жовтою і з на рукаві. Усі були в бронежилетах, навіть той один цивільний, сивуватий, сумний чоловік років 55, як на 60 до чорного броника в нього була пристебна синя каска. На шиї висіли дві величезні камери, якими він і знімав з різних ракурсів посадку в автобус. А трохи раніше – двох заплаканих жінок, що уважно читали вивішені у вестибюлі будівлі роздруковані списки з тисячі прізвищ, загиблих і зниклих безвісти. Досі Олександр бачив багато фотографів на весіллях. Але цей сумний фотограф із запалими, неголеними, а тому сріблястими щоками, з вусами та бородою відрізнявся від тих, кого він бачив за роботою раніше. І не через те, що він був у бронику і касті, а тому, що робив свою роботу спокійно і майже непомітно, наче його тут і не було. А якщо і був, то являв собою просто складову частину вулиці – автобуси. «Ну що, по конях?» Бадьоро промовив невисокий сухоребрий військовий, коли всі, викуривши під час вантаження пачку цигарок кожен, уже були в автобусі. Водій «Мерседеса» був єдиним в автобусі, хто не мав при собі ні каски, ні броника, ні кажучи вже про зброю. А навіщо? День теплий. Надвечір він повернеться. Солдати вийдуть у Красноармійську, останньому мирному місті перед Пісками, водяним і Краснокам'янським аеропортом де проходила лінія фронту, і вирушать далі своїм ходом на БТРі на свою війну. Саме на свою, бо принаймні по цей бік Дніпра, у самому Дніпропетровську і в Києві особливо, жодної війни не відчувалося взагалі, наче і сліду її не було. Діти ходили до своїх садочків і шкіл, студенти до своїх університетів, дорослі на свою роботу, літні сиділи в тихих двориках або біля під'їздів, просвічуючи своїм рентгеном усіх, хто входив і виходив із під'їздів, усіх, хто проходив повз. А вулиці були забиті машинами, що сигналили одна одній, ресторани-кав'ярні, заповнені натовпами більш-менш молодих людей, театри і філармонії ломилися від жінок із біноклями і кашлем, із зачісками і без... І лише солдати їхали на свою війну, наче це розважливе, часом невгамовне і шумне життя саме витискало їх із себе як небажані зайві елементи. І забувало про них одразу, що й наостаннє жінка переставала дивитися «З-під руки у кругліці потилиці». «З-під руки у кругліці потилиці» – цитата з пісні Булата Окуджави, пісенька про солдатські чоботи. Вечорами по телеку, нудний, застібнутий на всі гудзики, штабний офіцер з порожніми холодними очима і з так само байдужим голосом, недоріковато читав з папірця сухі цифри втрат, перекручуючи українську мову. Якийсь політик у соте повторював заклинання про гібридну війну і агресію, а потім горлала реклама, яку змінював серіал про ментів-бандитів, що їх не відрізний шток-шоу про свободу меншин і знову та сама або інша реклама. Люди не хотіли війни. Вони хотіли жити. І жили. Солдати теж хотіли жити. І помирали. А поки що вони їхали в мікроавтобусі «Мерседес», за кермом якого сидів Олександр Сергійович, на війну. В автобусі було тихо. Їхали мовчки. Нікому не хотілося розмовляти. Вони навіть не дивилися у вікна. Кожен дивився всередину себе. Зокрема, й Олексій. А він провів три місяці в Техасі з родиною, з тим, що залишилося від них усіх після смерті Ксюші. Син Арсеній, його черівна дружина Джейн, п'ятирічна онука Зоя і трирічний Максим. Ну і Кицька з трьома кошенятами. Олексій проводив багато часу з онуками. Грав з ними у дворі, у футбол і баскетбол. Вони обожнювали дивитися, як він смішно падає під час гри у сокер. Увечері пили чай, як у Росії, з варенням, сиром і медом. Вина майже не пили. Не пилося зовсім. Напевне, усе випили з Ксюшою, думав Олексій. Вона обожнювала гарне червоне вино. Вона взагалі обожнювала життя чоловіка, Арсенія, Джейн, онуків, рідних, друзів. Вона була, як заведено в Росії, хлібосольною і обожнювала готувати. Любила гостей. При Ксюші дім завжди був живим. Їхній дім, який наче помер разом з нею. Олексію тепер було важко в ньому. Спершу він усюди чув її кроки, дихання, сміх. Він усюди ловив її аромат. Він прибрав усі її фотографії, крім одного портрета, де вони вдвох на фоні фінського середньовічного замку. Десять років тому. Молоді, гарні, вічні, закохані одне в одного і в життя. Він роздав усі її речі. Тоді дім перестав звучати і пахнути нею. Дім помер для нього. Тиждень він провів із другом Ренді на форельній риболовлі на Вайт Рівер в Арканзасі. Вони спіймали багато форелі. Щоправда, жодного екземпляра, як він казав. Олексій трохи розважився, але все одно в очах, ніздрях і вухах стояла їхня з Ксюшею щорічна. Щуча риболовля у Фінляндії, до якої вони починали готуватися одразу після останньої пійманої рибини. Вони завжди були щасливі одне з одним, але Фінляндія була королівством їхнього кохання. Разом вони рибалили, він чистий, вона готувала, разом збирали ягоди і гриби. Вони завжди залюбки гукали одне одного в лісі, щоб подивитися на кожний новий білий гриб. Фіни не збирають білі її підосичники, тому ті виростають до казкових гігантських розмірів. Завжди були щасливі, щось із пам'яттю твоєю стало, Альошенько, наче долетіло до нього здалеку відлуння її голосу. Йому важко було дивитися в синові очі, очі, які теж часто були на мокрому місці. Тому Олексій намагався якомога більше часу проводити з онуками. Удома він мав велику колекцію східного, мідного, срібного і латунного посуду і стару аматорську колекцію монет, яку вони збирали ще разом з маленьким Арсенієм, поки той у 15 років не поїхав навчатися до Америки, де і залишився. Перед від'їздом в Україну Олексій подарував онукам живу піратську історію. Усе вийшло дуже правдоподібно. Спочатку у дуплі дуба дідусь знайшов пожмаканий, пожовкли, надірваний аркуш старовинного паперу А4, де були намальовані черепи з кістками, і кострубатим піратським почерком було надряпано кілька слів з помилками, а саме «каштовності» в лісі, одним словом, «кам'яний хрест». А ще була накреслена примітивна карта лісу. Арсеній недавно прикупив невелику ділянку добового лісу, що межував з його землею, з нерівними стрілечками і кривуватим хрестом наприкінці. А записку явно писали кров'ю. Мабуть, у пірата був розбитий ніс. Збуджені знахідкою онуків супроводі батьків і дідуся вирушили на пошуки і скоро знайшли притрушений сухим добовим листям нерівно викладений камінням хрест. Почали копати. Як часто трапляється в таких випадках, не надто глибоко під шаром землі знайшли срібний арабський чайничок. Невеликий, але ваговитий. На денці була арабська в'язь, яку дідусь, що знав мови, одразу без словника і без окулярів переклав. Скарби, Алі баби. Коли чайник нарешті відкрили, він виявився вщердь наповненим золотими та срібними монетами минулих років і країн, які тепер навіть на карті не знайдеш. Наприклад, Польська Народна Республіка, Німецька Демократична Республіка, якась СРСР, Третій Рейх, тощо. Одне слово, неждано-негадано, привалило багатство. Макс і Зоя миттєво стали найбагатшими дітьми Північного Техасу. Довго не могли заснути, розглядали свої незліченні скарби і уява малювала їм однооких і одноногих піратів у трикутних капелюхах з папугами на плечах. Уранці... Поки вони спали, він поцілував їх, поцілував Джейн, обійняв і поцілував Арсенія, вперше поглянувши в його очі так, наче прощався назавжди. Притиснув його до себе, і Арсеній притиснувся до батька, обійняв його. Олексій раптом згадав, як шестирічний Сеня, так вони його звали вдома, сидів на його колінах за столом. Олексій малював війну, а Сеній її озвучував. Бух, бух, бух, І от. Він знову мусив їхати на війну, і він обіймав дорослого, вищого за нього і ширшого у плечах сина. Обіймав його і за себе, і за маму. Вони обидва раптом подумали про одне і те саме. У обох дорослих і гарних мужиків очі стали вологі. Ксюша, навіть мертва, пов'язувала їх своєю любов'ю і їхньою любов'ю до неї. У редакції були проти його поїздки. Хотіли дати йому ще місяць оплачуваного відпочинку, але він наполіг. Сказав, що Українська війна – головна новина десятиліття, якщо не століття, і вони погодилися. До того ж, за цей час сталися драматичні події, в яких через трагічну випадковість загинув його гарний московський друг і колега. Семен Саприкін – Спеціальний кореспондент Лос-Анджелес Геральд у Москві поїхав в Україну ще в червні, щоб замінити і Кетлін, і Олексія. Семен, якого друзі називали СС, давно працював у московському бюро газети, почавши як перекладач, потім став репортером, а згодом і фотографом, і дуже непоганим. Це визнавали всі знайомі професійні фотографи. Він, як і Олексій, не їздився по війнах. Тільки редакції він коштував значно дешевше. На нього не оформлювали військову страховку. Просто питали, чи хоче він поїхати чи ні. І він завжди погоджувався. І, по суті, був і залишався до кінця гарматним м'ясом для газети. Йому й платили удвічі менше, ніж американцям. Він так і не став у газеті по-справжньому білою людиною, тому з ним відбувалися дивовижні речі – які б ніколи не сталися з американцем на його місці. Наприклад, він просидів усю війну 2003 року під американськими ракетами і бомбами в Багдаді, особисто пробивши саддамівську акредитацію для себе і другого кореспондента газети, американця Джона Банишевського, який згодом по-своєму відплатив йому за послугу. Коли Джон приїхав у Багдад, Семен був уже там. Вони почали писати статті разом з подвійним авторством. При цьому Семен їздив під бомбами містом і країною, а Джон майже постійно сидів в готелі і писав, переважно використовуючи репортажі Семена. Зрештою того дня, коли американські морпіхи увійшли в Багдад у квітні 2003 року, Семен цілий день провів на вулиці, взяв масу інтерв'ю, зокрема і у морпіхів, і віддав увесь матеріал як було заведено своєму старшому колезі. Той практично весь день не виходив з готелю. Наступного дня на першій сторінці газети була стаття від першої особи, підписана Джоном «Я прийшов, я побачив, я поговорив, мені сказали» тощо. Джон потім виправдовувався, нібито був емоційно так вражений, що переплутав записи Семена зі своїми. Семен завжди був тихим і згідливим, але тут його терпець урвався. Він поскаржився редактору іноземних новин. Та попросила Семена не виносити сміття з хати, а газета через пару номерів помістила маленьку поправку у підвалі 20-ї сторінки. Після цього скандалу Семена відправили додому в Москву, а Джон повернувся в Америку героєм і пішов на підвищення. У 2004 році інша американська кореспондентка Кора Брайтлі з тієї ж газети поїхала в маленьке містечко в Каракумикії, де терористи захопили дитячий садок і тримали в заручниках кілька десятків дітей, вихователів і деяких батьків. Семен знову був під рукою, але йому вдалося взяти історичне інтерв'ю в матері, яка разом з двома дітьми опинилася в заручниках. Історія буквально повторила сюжет блокбастера Вільяма Стайрона «Вибір Софії. Софі». Коли під час перемовин терористи вирішили відпустити заручниць з маленькими дітьми, одній матері запропонували вибір – взяти із собою на свободу або маленького сина, або школярку-доньку. Вона вибрала сина. Треба сказати, що донька зрештою вижила під час штурму, коли десятки дітей загинули. Але не дай Боже нікому мати такий вибір. Семен взяв у неї вражаюче інтерв'ю, і надіслав його Корі. Кора була розлючена, вона намагалася знайти цю жінку і знову поговорити з нею сама, але та відмовилася. З людьми треба вміти розмовляти. Семен умів. Урешті, наступного дня, коли сенсаційна стаття з'явилася на першій шпальті і основна частина базувалася на інтерв'ю Семена, у заголовку було тільки ім'я Кори. Участь Семена в статті була позначена дрібним шрифтом Наприкінці статті на четвертій сторінці спеціальний кореспондент Семен Саприкін брав участь у зборі матеріалу для статті. Ще і яку? За всіма американськими законами професії Кора була зобов'язана поділитися авторством цієї сенсаційної статті з Семеном, та не зробила цього. Нехай тішиться, що йому взагалі дозволяють працювати в їхній газеті, а про етичні норми щодо нього можна забути. Адже він... Не здійме скандалу, бо він, по суті, для неї і для газети, як був, так і лишився, а нон-персон. Він і не здійняв, проковтнув і змовчав. Наступного року, за маленьку серію статей, у якій головним був матеріал про нещасну мати, поставлену перед вибором, Кора отримала пуліцерівську премію. Могла б і грішми поділитися, такий ж 10 тисяч доларів, але навіть «дякую» Семену не сказали. А Семену Терсі і далі гарував на них за маленьку, за американськими мірками, зарплату. Робив усю чорнову роботу без вихідних і без контракту. Його могли звільнити будь-якою миті, що потім, по суті, і зробили. Тягався для них з війни на війну. Коли Олексій поїхав до Америки лікувати, а потім ховати свою дружину, а Кетлін Вотерс вирушила у чергову відпустку на Багами, війна в Україні хоч як дивно тривала. Щоб не відстати від інших, а заразом і зекономити гроші, Лос-Анджелес Геральд спитала, чи не хоче Семен поїхати на війну. А він сказав, що хоче, і поїхав саме вчасно. Був збитий пасажирський Боїнг. Потім російські війська вдерлися в Україну і узяли в кільце тисячі українських солдатів під Іловайськом. Сотні з них загинули в оточенні та при трагічному виході з нього. Семен в обох випадках проявив себе неймовірно. На місці падіння Боїнга він був уже наступного ранку, а з Іловайського котла він взагалі виходив разом з розбитими українськими частинами і описав в деталях їхню трагедію та героїзм. Але найголовніше, у своїх статтях він переконливо вдовів, що під Іловайськом воювали російські десантники і ніякі неополченці. Настільки переконливо, що в Росії почали погрожувати його життю і життю його сім'ї. Уночі в одне вікно його квартири на другому поверсі кинули вихлопну трубу, а в друге димову шашку. Керівники газети зобов'язані були негайно вивезти принаймні його сім'ю з Росії, але для них його родина не існувала, а самого Семена вони й далі тримали в Україні, поки не подоспіла допомога звідки не чекали. Під час відпустки Кетлін читала кожну статтю Семена і кусала лікті, а потім використала улюблений американський прийом, відшукала в їхньому розумінні компромат і настукала на Семена начальство. Він, бачте, порушив їхній внутрішній етичний кодекс. Був надто відвертий у соцмережах, явно зайняв проукраїнську позицію. Семен був активним і популярним блогером у Фейсбуці. В одному відвертому пості, що отримав тисячі лайків, він, зокрема, мав необережність написати таке. Гадаю, що Путін буде оголошений міжнародним воєнним злочинцем, якщо розслідування аварії пасажирського Боїнга доведе, що Лейнер був збитий або ополченцями-сепаратистами, або російськими військовими. У всякому разі, зброю їм дала Росія, тобто Путін. Інших варіантів не буде. Дозвольте мені, однак, виступити адвокатом диявола і захистити Путіна, наскільки це можливо. Цей малий чоловічок, з випадково отриманою необмеженою владою, спонуканий роздертий комплексами і фобіями, цілком міг обмежитися нескінченною війною з тероризмом всередині Росії, що, насправді, усі розуміють, є нічим іншим, як боротьбою на найських хлопчиків. Путін не може запропонувати своєму народу нічого позитивного. Тому, аби утриматися при владі, він весь час уже 15 років пропонує одне і те ж – війну. Спершу з бандитами і терористами, яких сам же творить і пестить, а тепер і з рештою світу. Цього ніколи б не сталося, якби народ сказав «ні» на виборах так, що підтасовувати марно. Але російський народ весь час говорить путінській владі так – Саме тому головним винуватцем і творцем беззаконня і злочинів у своїй країні та за її межами є насамперед не Путін, а народ. Ті самі 86%, які його підтримують. У Адольфа Гітлера підтримка в народі була меншою, але все одно німецький народ був винен в злочинах нацизму. Так і російський народ, створений шляхом негативної генетичної селекції протягом майже 100 років, 83 роки того століття – і 14 цього винен у путінських злочинах проти самого себе, проти інших країн і народів. Тому санкції проти Росії не повинні бути точковими і націленими проти вузької групи осіб, а мають спрямовуватися проти всього російського народу, як головного винуватця злочинів, про які ми говоримо. Росіянам треба заборонити в'їзд в Америку та країни Євросоюзу. Крім того, слід Запровадити санкції проти кожної країни, яка дозволить в'їзд росіянам. Треба припинити експорту Росії всього, навіть ліків і препаратів, за винятком хіба презервативів. Треба арештувати все майно Росії і росіян за кордоном, а також всі банківські вклади. Хай варяться у власному соку ненависті. Тільки такі рішучі заходи, що найшвидше приведуть до зміни режиму в Росії, задовго до того, як Путін сам відкине копита. Будь-які дипломатичні контакти з Росією слід заборонити, доки в Росії не поміняється влада, поки не припиниться війна в Донбасі і поки Крим не буде повернуто Україні. І не треба боятися ядерного шантажу з боку Росії, це в гіршому разі виявиться блефом. Насправді Російські ракети, навіть якщо Путін вирішить покінчити із собою в такий апокаліптичний спосіб, нікуди не долетять. Просто не зможуть. Розваляться на землі чи в повітрі. Це просто ядерний брухт часів Холодної війни і не більше. Тільки сам російський народ може відправити Путіна принаймні у відставку, але для цього народ має дозріти, і решта світу зобов'язані йому в цьому допомогти. Так, разыкуваю,